פרשת אמור, ספר ויקרא, פרק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. כי אם לשערו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולבתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמא. לא יטמא בעל בעמיו להיכלו, לא יכרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרה ט. קדושים יהיו לאלוהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני, לחם אלוהיהם, הם מקריבים, והיו קודש. אישה, זונה וחללה לא ייקחו.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 אך אל הפרוכת לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש קימום בו, ולא יחלל את מקדשיי, כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל.